Ya ayuhan Nasiut Taku RabbuMu Latihi, Xalakku Min Nafsi Wa'ida, W Xalak Minha Zawjha, W Bes Min Huma Rajaal Ksirah Nisaa, W Taku Allah Latihi Tsaalu Nabihi Wal Arham, Inna Allah Kana Alaiyku Rabiya, Ya ayuhan Latihi Naa Mu Taku Allah W Qulu Qaulan Sadiida, Yuslih Lakum Aamalukum W Yafir Lakum Zunubukum, اما بعد صدور النبي اسمع هذه الشروين اخوتي في الله مسلمون سمان الى الرحمن الى الكسالى جميعا في من الله سبحانه وتعالى بدء اول سوره الصفات بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فزاجرات زجرا فتاليات ذكرا ان الهكم لا واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب Setiat Allahu Alazim dan demi romongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya dan demi romongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dibuatkan waasiat dan demi romongan yang membacakan pelajaran Sungguhnya Rabbmu benar-benar Esa Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya adalah Rabb tempat terbit matahari Sesungguhnya roh hati dan dikasihi sekalian di pada mukadimah yang lalu kita telah bincangkan bagaimana maksud asafat as saffat yang dikenali kepada Allah Subhanahu wa taala jadi sebagaimana pada beberapa surah yang lain Dalam pemulaan awal surah ini Allah menerangkan tentang tentera Allah Yang bernama Malaikat Daripada ayat pertama Daripada surah ini Allah telah menyatakan dengan Memakai huruf Qasam Wow Qasam Sebagai sumpah yang berarti bahawa Allah SWT menyuruh kita Menjuruskan perhatian kepada Persoalan yang sedang dikemukakan di sini Yesus ya, Bahasa Arab Sebenarnya Wow ini adalah salah satu daripada bentuk tiga huruf yang digunakan sebagai petanda sumpah. Wow, wallahi, billahi, tahlili. Jadi sumpah ni tujuannya untuk mengukuhkan info, informasi yang Allah SWT nak tegaskan pada ayat ini, bahawa Allah ni maha Esa dia lah yang memiliki, yang mengatur, yang mengelola alam keseluruhan. Sumpah ni kalau kita belajar dari serut Bahasa Melayu sekalipun Mana-mana bahasa di dunia adalah satu cara Yang digunakan untuk mengukuhkan Sesuatu pandangan Ataupun satu perkara yang kita nak kemukakan kepada orang as Asafat Diambil di perkataan saf Yang bermaksud satu yang teratur Yang berada dalam garisan yang lurus Jadi pelaku kata yang merupakan adjektif itu Tak disebut oleh ayat ini ada yang berpendapat bahawa ini dimaksudkan di sini, Malaikat telah kita bincangkan dahulu Iaitu yang berbaris Melaksanakan ibadah sebagaimana manusia Menyusun saf dan salat Jadi ataupun berbaris menanti perintah daripada Allah SWT Dalam arti kata malaikat-malaikat ni Mengembangkan sayapnya Kerana bila burung mengembangkan sayap Dia meluruskan kakinya Begitu juga ada yang memahami seperti itu kerana Dan sebabnya Allah gambarkan Safa tiwa yaqbit Burung ni Dia mengembangkan sayap dia dan juga menguncupkannya. Jadi pendapat lain mengatakan bahawa pelakunya adalah manusia sendiri iaitu orang beriman yang melaksanakan solat dan juga berjihad. Ada pandangan seperti itu, maknanya bukan kepada malaikat sahaja, tapi pandangan yang kuat so tentulah malaikat kerana berpandukan kepada pandangan daripada Masruq, Sa'ib bin Jubair, Ikrimah, Mujahid As-Suddi, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma' ajmain, sedekahkan wahau di sini memanglah maksudnya malaikat. Tapi ada di kalangan para ahli tafsir mengatakan tidaklah Mengecualikan manusia yang taat pada Allah pun Mereka seperti malaikat dalam salat Duduk, berbaris dengan lurus Ataupun sedang berbaris dalam barisan jihad Alimah lebih khair memahami pula dalam betul kata, kata yang umum Ini nah, yang dikatakan tadi Sama ada malaikat ataupun manusia Bahkan menurutnya Kata ayat ini Kata yang digunakan dalam ini Sengaja tidak menggunakan kata As-safin As-safin as, -safin, as -safin, saf kalau safin jamak kepada saf as-safin ini merujuk kepada golongan jamak muzakkar salim jadi kalau as safat wasafati safa maka ia mencakupi kelompok yang berbagai malaikat boleh jin pun boleh manusia pun boleh burung bahkan semua binatang makhluk yang ada atas bumi ni pun berbaris maka termasuk dalam konteks ayat wasafati safa tarik juga pandangan luar kotak yang dikemukakan oleh al-imam al-minqai dalam nazmul durar ini Berkataan Zajirat pula tuan-tuan Yang dimulikkan sekian Zajirat Habis berkataan Zajarah Zajarah maknanya mendorong Agar tak melakukan satu Ataupun menghalau Zajarahu Kalau sebut Zajaral bakar Maknanya Menghalau dengan keras Menghalau binatang biasanya Ataupun orang yang degil Yang banyak cakap Tak ada apa-apa Input Maka kita Zajarahu Juga berarti Kita mordik dengan kasar Tuan-tuan lihat Dalam Kamus Al-Farid Sebagai contohnya Jadi dia mencegah Daripada satu Yang tak diingini oleh Pencegahan Ramai ulama memahami kata ni dalam, dalam Merujuk kepada malaikat Yang kerja dia mengherdik melarang manusia Daripada melakukan waksiat Dalam bentuk Teguran yang kadang-kadang terhasil dalam diri kita Dorongan untuk meninggalkan Perkara-perkara keji Bangun pagi kan tuan-tuan Dengar azan ataupun dengar jalan loceng berbunyi Pukul 5 pagi nak bangun ke tidak Masa itulah iman berbicara Seorang anak melihat Wallet seseorang yang jatuh kembung nampak walletnya Dompetnya Mihfazahnya Kalau dia ambil boleh beli sebuah handphone Tapi kalau dia pulangkan Belum tentu dapat apa-apa Sekarang iman yang berbicara Latif kata jangan ambil ini haram Nanti tidur kat ofis sebagai contohnya Tidurlah, lah, tak ada orang lihat pun Kamu bos, tapi makanan kamu Bawa pulang perisi nanti bagaimana ha, Ada teguran dalam hati Itu ni, tugas malaikat ni tuan-tuan Yang -tuan boleh kat Allah Mengajak kita untuk melakukan taat dalam masalah sama ada juga desakan, dorongan, pengaruh, Pujukan untuk kita melakukan naksirat, menegak, meninggalkan suruhan tadi, suruhan yang tadi itu. Jadi tugas malaikat ni bukan saja menghalang manusia melanggar hukum-hukum Allah SWT, tetapi juga tugas malaikat ni menghalang, membantu orang, -orang islam dalam perangangan sebagai contoh yang telah kita lihat musi Surah Taubah yang lalu dan nanti kita akan surah Al Ahzab isja'u min fawqikum wa min asfala minkum wa idza ja'at al-ashar wa balaghat al-qulub al-hanaajir wa tadhunnuna billahi dhununa mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida kisah tentang nabi berjuang bersama dengan tentera di medan Ahzab di medan Khandaq menentang tentera Ahzab nanti kita lihat turunnya malaikat jadi malaikat juga tugasnya menghalang mengelakkan mereka daripada bertindak zalim kepada orang Islam. Kemudian ayat yang berikutnya, yang ketiga, Taliat disebut bahasa Arab ni tuan, maksud saya berkata antala, tala, tala, tala yatlul tilawah. Maksudnya kalau disebut bahasa Arab ni asalnya berarti datang sesudah ataupun mengikuti mengikori Jadi nama makna rasa inilah Lahir makna yang berkembang Membawa makna Membaca Kerana orang baca ni Mengikuti huruf demi huruf Disusun Maka keluarlah satu bunyi yang tertentu Suara kita adalah susunan Bunyi Nafas Udara yang keluar Dengan proses yang tertentu Yang kita belajar Dari sudut linguistiknya Ha gitu. Jadi makna tala Ya ni maknanya Susunan Jadi perkataan kera'ah Bermaksud tilawah Kerana kita menyusun Satu huruf itu Hingga jadi satu perkataan Yang difahami Biasanya tuan-tuan, kata ni bila digunakan dalam erti membaca Maka objek bacaannya adalah satu yang suci Satu yang benar, ha, ni biasanya Jadi perkara ni Agaknya untuk mengisyaratkan bahawa kandungan bacaan itu Hendaknya diikuti dengan amalan ha, Ni kata Muhammad Tawadir Syarawi Jadi bukan berhenti setakat bacaan saja, Baca dan amalkan Atas rasa itulah Imam Al Biki mengatakan bahawa kata kerja ini menyatakan mereka adalah orang yang mengikuti ucapan, bacaan mereka dengan tindakan. Orang bukan sekadar baca tetapi beramal dengan apa yang dibaca itu. Ini maksud ayat Allah fathal Dalam nampaknya kefahaman Imam Al Biki ramai ulama. Memahami kata Di sini adalah Maksudnya malaikat-malaikat yang membacakan wahyu kepada para nabi Sudah tentulah malaikat ini mengamalkan apa yang disampaikan itu Mereka merupakan gunung taat Dulu kita bincang Malaikat tidak pernah memaksihati Allah SWT Meninggalkan perintah Allah Jauh sekali ingkar. Tak ada Malaikat akan buat begitu tapi ada juga di kalangan para ahli tafsir mengatakan bahawa maksud fata li hadzikrani adalah tugas manusia yang baca dan kemudian mengamalkan tuntutan dalam bacaan yang dilakukan itu. Namun demikian boleh jadi juga tuan-tuan boleh -tuan, masukkan di sini yang tiga kelompok ayat tadi adalah malaikat-malaikat yang turun membawa wahyu Seperti mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja mereka ni Berbaris-baris untuk menunggu perintah Allah kemudian menghalang orang daripada melakukan maksiat, mengherdi syaitan supaya jangan mengganggu manusia. Dan demikian juga mereka terlibat direct langsung dalam penyampaian wahyu kepada para nabi. Inilah yang berkaitan dengan Allah SWT dalam surah Al-Jin. A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim. 'Alimul ghaibi fala yudhira 'ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulim fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi Allah Taala yang mengetahui perkara ghaib dia tidak akan memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diaiznya maka sungguhnya Allah mengadakan penjaga-penjaga ikan para -penjaga malaikat di muka dan di belakangnya Jadi dengan demikian tuan-tuan Allah bersumpah dengan ayat yang tiga ni kerja para malaikat yang Teratur, berbaris, mengherdik syaitan sehingga tak dapat mengganggu manusia Tak mengganggu orang nak, nak melakukan taat kepada Allah SWT Kemudian membacakan wahyu kepada para nabi Khususnya Quran yang sedang kita bacakan ni Jadi kefahaman ni kalaulah dilihat dengan ayat, ayat yang akan datang Bagaimana hukuman Allah SWT melontar syaitan-syaitan dengan api kalau mereka ni cuba untuk mengganggu ataupun memutarbelitkan perkara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu supaya manusia ni menyeliwing daripada ketetapan Allah SWT itu. Qatilillah. Penggunaan perkataan fa di sini wasaafa disafa fazajratizajra fazajratizajra wattaliyatizikra fa yang digunakan sini menunungi makna urutan seperti ini disebut oleh para ulama tafsir contohnya Tahir Ibn Ashur. Jadi di sini merujuk kepada peringkat keutamaan. Jadi keutamaan pertama adalah berbaris dengan teratur, kemudian barulah disusuli dengan tahap yang kedua dan akhirnya tahap yang ketiga. Tahap kedua ni mencegah keburukan dan yang ketiga tahap membaca mengamalkan zikir. Karena berbaris saf-saf adalah satu mukaddimah Pemulaan untuk mencapai sesuatu tujuan. Kemudian barulah mereka mengherdik. Kemudian baru datang. Yang ketiga iaitu mereka membaca Allah SWT disampaikan kepada manusia. Macamlah pelajar-pelajar yang duduk dalam barisan baris. Kemudian dengar guru bercakap. Kemudian barulah melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh guru. Demikianlah lebih kuat seperti yang disebut oleh bin Ashur. Jadi tuan-tuan yang -tuan, Allah sekalian. Bolehlah kita lihat, boleh fahami di sini. Bahawa Na menghalang satu keburukan itu dia berlaku Meninggalkan satu kejahatan Mestilah menghiaskan diri terlebih dahulu dengan ketaatan kepada Allah SWT Inilah kefahaman beliau kepada ayat Allah SWT Malaikat memahami malaikat memahami dan mengikuti perintah Allah Selepas mereka ni berbaris, mendengar, memberikan perhatian Maka begitu juga manusia kalau nak melakukan taat kepada Allah Mestilah dengar dahulu dan buang segala bentuk kejahatan Barulah boleh diisi padanya Usah proses untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mengikuti segala kehendaknya. Kemudian datang ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ilahakum la wahid, rabbus samawati wal ardi Yama ma bainahuma wa rabbul mashariq. Ya hadirin tuan yang dimuliakan sekalian, datang ayat Semuanya Tuhan kamu benar-benar isa Tuhan, langit dan bumi dan apa yang ada di antara ke dunia serta Tuhan Ke tempat-tempat terbitnya matahari Kalau ayat yang lalu menyebut tentang tiga bentuk aktiviti Yang dilakukan oleh malaikat ni tadi Sekarang untuk mengukuhkan perkara tersebut Mengapa mereka melakukan perintah tersebut kerana ia merupakan satu arahan daripada Allah SWT yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan Allah ini melihara, Allah menganugerahkan berbagai bentuk kebaikan kepada kamu wahai manusia Termasuklah kamu yang menyengutuhkan Allah SWT pun mendapat kelebihan tersebut Kamu tersejar tak? Jadi tersekutu bagi Allah SWT sebagaimana yang dikatakan oleh musyrikun Jadi Allah SWT ini maha mencipta, memiliki, mengendali segala urusan dalam langit yang banyak ini Berlapis-lapis ini Ini adalah kitapan Allah SWT Dan seluruhnya penggunaan perkataan masyarik Merujuk kepada jama' Masyarik jamaknya masyarik Jadi di sini yang merujuk kepada tempat terima matahari Jadi Allah juga pemilik maghrib Tempat matahari terbenam Di sini Allah SWT memadai Menyebut perkataan masyarik saja Kerana bila semua masyarik adalah maghribnya maghrib Kerana dalam surah Sebagai contoh Muzammil Allah jelaskan Rabbul Masharib Rabbul Mashriq wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhizhu kila Jadi telah disebut kata Mashriq wal Maghrib. Ya disebut asal madai disebut satu saja di sini kerana ia tetap merujuk kepada dua. Dan Syariq merujuk kepada banyaknya Belah timur. Kenapa banyak belah timur? Kenapa tak sebut Mashriq saja? Selain daripada keindahan bahasa ini untuk wazannya yang indah dalam bentuk disebut Mafa'il tapi begitu wujud satu perkara lain insya-Allah kita akan uraikan perkara ini dalam kuliah akan datang iaitu berkaitan dengan pengizaan musim apakah sebenarnya nanti kita lihat pada kuliah akan datang Allahu a'lam warahmatullahi wabarakatuh